«А ми не один уже з'їли!» – усміхнувся Вишняк. «Та й у самих душа не злопуцька. Спробуємо! І то зараз!» «Що ж! Хай буде по-вашому!» – нарешті згодився Хмельницький. Він покликав Джуру і наказав йому негайно їхати до Чигиріна і запросити в гості військового Осавула. «Скажеш, Барабашеві?» — навчав Богдан, — що пан Хмель знайшов іще одне барильце-малаги, а ви не наважується відкрити його без допомоги пана Барабаша. А тому уклінно просить вас, пане гетьмане, так-так, саме пане гетьмане, приїхати до нього, бо ж звикне краще вино пити тільки з найдорожчими гостями». Коли Джура зник за дверима, Вишняк вибухнув голосним сміхом. — А я й не знав, пане, брате, Що ти на вигадки, Мастак. — Вимушені ці вигадки, — зітхнув Богдан. Останнє барило Малаги доведеться таки відкрите, Бо ж барабаша нічим опріч вина не заманиш. А до Малаги він допадається, як віл до Браги. До того ж сьогодні... «Покрова, то воно ніби не дивина!» І, окинувши поглядом гостей, закінчив. «Отож, браття, ідіть спочиньте, а як захмеліє пано Савул, тоді я гукну вас!» Хмельницький не помилився. Іван Барабаш, хоч заради свята був уже на підпитку, нудив світом, а не маючи чим розважитись, безсильно походжав по припорошеному моріжку свого Чогеринського обійця. Тут його і застав Джура. Вислухавши посланця Хмельницького, Барабаш прояснів і розкотисто засміявся. — На малаю, кажеш, невже ж у пана Хмеля немає з ким висідити цей божественний напій? Пан Хмель просто оковито п'є з простими смертними. Вельми шановний пане Гетьмане, — низько клонився Джура, — а заморську малагу може споживати тільки з найближчими приятелями. Барабаш щиро засміявся. — Бачу, ти недаремно в Джура ходиш, коли так умієш говорити. Видно, який хазяїн, такий і слуга. Ну, та гаразд. «Добрим людям відмовляти я не звик. Зараз же і рушимо, хлопче. Не тільки хай сідлають коня». Не минулої години, як на пасці Хмельницького зарокотав басовитий голос військового Осавула. «Ради вітати вас, куми, святою покровою. Зачу вам повні комори всякого добра, а перед усім міцного здоров'я». Хмельницький приязно усміхнувся і, розкривши обійми, пішов на зустріч гостеві. — А я радий бачити вас, куме. Слуги знайшли сьогодні барельце-малаги, що випадком уціліло після погрому Чаплинського. З ким же мені її скуштувати, як не з вами? Тим паче, що найближчими днями маємо вирушати в одну дорогу. Тричі почолонкавшись, вони сіли до столу. Богдан налив золотистої малаги, підсунув до барабаша тарілку з карасями, сметані, срібні ночовки із чечугою. Примітка — чечуга, стерлядь. — Люблю добре випити і смачно попоїсти, — зізнався барабаш. — Я теж полюбляю, — в тон йому відказав Богдан, — та ще колись із щирими приятелями. Випили по Михайлику. Барабаш задоволено крякнув, знову потягся до чарки. «Люблю мальвазію, а малага все-таки ліпша». Хмельницький подав шматок чечуги. Барабаш вуса перехрестився. «Ну, Боже, поможи!» Хвилину-другу їли мовчки, скуштували карасів, Богдан знову взяв у руки куманець. «Як — Як? — запитав, указавши на посуд очима. — Перша чарка як по льоду, друга як по меду, а за третю не питай, управляйся, наливай. Задобілим уже язиком вигукнув барабаш. — Люблю тебе, Іване, за щирість! — промовив Богдан, відводячи очі в бік. Я теж люблю тебе, Богдане, поліг цілуватися Барабаш. Хрест мене побий люблю. І не вірю пліткам усяким. Чуєш, куме, не вірю. І ти не вір. Як були ми колись приятелями, так і далі будемо. Богдан налив по третьому Михайлику. Вип'ємо до дна, щоб не було ворогам добра. Парабаш тримтячою рукою підніс Михайлика. Вино хлюпнуло через вінця, темно-червоною плямою розпливлось по скатерті. Де п'ють, там і лють! — п'яно зареготав, тримаючи посудину біля рота. Не допивши до дна, поставив Михайлика на стіл. — Е, куми! — завважив недопити вино Богдан не п'є до дна, той не мислить добра. А ви ж про дружбу вели мову, не гоже, так? А вже ж, куми, знову обняв Барабаш Мельницького, я не стих, я душа щира. А королівські листи, Іване? Зненацька запитав Богдан. Е, листи? перепитав Барабаш. Листи у надійній схованці, у шкатулці побіля воріт закопані, і ніхто, крім жінки, не знає. Джура й той не знає. А навіщо йому знати, обізвався Богдан, джурі воно байдуже.